o kullo muhë dhe të t'in bidat, o kullo bidat në ndholala, o kullo ndholala t'in finohë, të ndërruar mësitarë. Kjo është janë e parë e muaj të Ramazanit. E këti muaj më dështarë në të cilin hapën portat e gjennetit, mbyllën portat e gjennetit, lidhen në zingjirë shëjatimet e mdhejnë, Dhe tret një thires dhe të thot O ti që synon të mirën eja Dhe thot O ti që synon të keqen një daloh E me gjitha të Gjen Që shumica e njerëzve Edhe në të muaj Ata janë të zhytur në të qia Edhe në gjunafe Edhe në krime Edhe në kundështimin e urdit zotit Në zotit këre edhe arsuri ashtë sa ata nuk e kam frik ditën o lëgaris mos pas e frik për ditës o lëgaris e shkaku që njerës të gjyten në të gjynafet të mga gjatë muaj të Ramazanit edhe në zdo muaj tjetër më dje harrimi e se një ditë shkaku i shkatërimit të gjitë njerëzimit Për këtë arsye, të cilin vënë këtu besimtarët, dhe bën gjunata shka, e shkaposh, harrimin e asaj dite. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur në Kur'an ditën e gjykimit shumë herë. E ka përmendur dhe u ka treguar besimtarëve për shkrimin e asaj dite në forma të ndryshme. Dhe i ka dhe në saj dite një vlerë të nëqanë në di në bërë në di Edhe i ka dhe në saj dite emra të shumët Të cilët i kanë të reguar djetarë në di bërë të tyre në shumët se njizet emra Edhe i ka parë në emëruar njëzit që të ruhën Duke kryer kundë mirë dhe duke lërgur në gjunafet për i asaj dite Të rruën prajë saj ditë dhe duke kryve për atë mire dhe duke lërgur me gjunaftë. Por fakisisht, por kujtime saj ditë dhe të kbesindarët është shumë i pakët. Shikoj e këtë të në gjilisët tona, të cilat mbushën në gjdo dhe kbisejt dhe pak për mëndën të ditë gjukimit, ditë e logarisë, gjëneti, gjëhnemi, e qëra mund thua është pasaj për atatë të cilët nuk e njofin Allahun fare. Kur besintarën të cilët vinë në gjami, shumë pak e përmendin të ditë, qëra mund bëjt të tjertë. Ndërkoj që Allah i madhëhuar i ka dhënë se dhënë njërë në të zizë të qantë. Dhe prej emra me që i ka dhënë Allah suhanu e talën se dhënë është s-sa'a. Ka dhënë Allah suhanu e talën për anë, o jo me të kumë s-sa'at, o jo At dit kur të bëhet sa'a, shekajt e qito Allahu mundova kemi. At ditë do ndahen njerzit, do ndahen një grup të shkoq për xhenet dhe një grup për xhenem. E ka quritu sa', sepse sa'a jone rabd fatqa. Ne kanë vend dietarë një, një premendimeve që është kur sa'a është, sepse ajo do të vini në një kohë të papritur për njerëzit, pa e kuptuar kush dhe më njëherë do vijnë në mënyrë të mënjehshme. Për ndajë Allah suhanu ta'ale ka kjurdu e të ësah. Njërashtu ka thënë Allah suhanu ta'ala, o jo me të kumë, s'a, të ju me në njësullë, në gjëri mund. Edhe ditën kur të, kur të kryhet kiametit, dhe mënë ësah, dita e bebasishme, kriminelet do të ahumë në shpresën. Do të ahumë në shpresën e fitohes, duke shikua se që pari pretë, për shohë gjunahtëve që kam bërë jidhe se Allahu subhanahu wa taala ka qejtur dit el qiyama e ka qejtur yomul qiyama dita e ngritjes në cilën do ngrihen njerëzit për të dhënë llogarit të para Allahu subhanahu wa taala do ngrihen nga varret e tyre në ditë do ngrihen gjithë njerëzit nga varret e tyre do qëndrojnë në këm për një ditë që është e gjatë sa 50000 vjet të zhveshur të zbardhur të pa bërë sunet Do për këpëritur momentin kërdo në dreritën, për parë Allah s.w.t. Për të lojë më dhuruar, la uqën si më bjoni në qiyama. Për të betohem, betohet të lojë më dhuruar në ditën e kiametit. Në ditën kërdo në grihën kërjesët për të lojëri për parë Allahot. Dhe është qytur jomë në qiyama, e fena qiyama në gjuna raba dhe të mgrihën shën kam. Dhe, Për këta ka thënë Allah më dhurë, jo me e kumë në nësullë i rabbi lë alemin, atët ditë kur të ngrihen njerëzit për para zotë të tyre të ngrihen, që ndërën një kamë për një ditë që është e gjasë të fesëllit mi vjetë. Njëtë është të ka thënë Allah më dhurë për melaiket, jo me e kumë rruhën melaiket u safa. Atët ditë të të melaiket, edhe shpirti, shpirti shenë, me, në Gjibril, të ndërën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të As kush nuk të të lejnë Allah subhanu wa ta'ala Ta përfiturosh Madhështine saj dite Do të thot që ti ish Besimtari mërtejet Ta përfiturosh Madhështine saj dite Do të thot që të dargoash Në gjunafët Do të thot që të kryesh dhe tjua Që të ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala Gjithashtu Allah më dhruar Ka i quaj të orë të ditë Në karija Edhe ka i quaj të në karija Semse fjala Në kare, a kukimë sa e që e godet Edhe qëllimi e që e godet zemat Edhe futë në zemat e njërzinit mërë të madhë Edhe arabët e quajnë Kavari u dheher Sprogat Rëndat të cilat e të mërën njeriun I quajnë kavari u dheher Edhe Me madhe e këtërë sprogat njeriun është Sprogat i të zyukimit Në të cilë njerëzit dhe dalim për dhëllë në gëri për Allah subhanu wa ta'ala. I dhe shtu Allah i madhurur ka qëtu ata jomu l-bahti onë në shurë, dita e rinjavis. Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala, Në këllë e bitum fi kitabin lahi na la jomu l-bahti, Fa hadha jomu l-bahti, Fa lakin ne kum kuntum la ta'lemun. Do duke një qëndruar si pas loberisë, si pas librit Allah subhanuat të anë dhe e ditën e rinjajës. Dhe kjo është ditët e rinjajës, ditën kur ti frujetësurit. Dhe të gjithë njerësit të dali nga varët dhe tyra. Kalu ja wejlana, men ba'tana, men marqatina. A si të ditësit dhe thonë njerësit të gjithë dhe ne dhe thëmë kush nga rinjajën e nga varët tonë? Ya ja, waylana min ba'atina min maqadina. Nese ne kemi qen gjuno fqar do jemi prej kyre qe do fun kulej fiale. Dhe nese kemi qen do jemi prej tyre njerëz te devotshun do gzohemi per takimin Allah subhanahu wa taala. Qalu ya ja, waylana min ba'atina min maqadina. Fun mir per ne kush tani gjallë ne nga vend qendrimet tona ku flini në varr tona. Gjithashtu Allah Suha Natale ka qytur e të Jomul Khurrujsh dhe Jomul Khashr E ka qytur Jomul Khurrujsh dhe dhët dita e dalis dhe dita e dalis në varat ku njerëzit dhe dalin djit në varat e të, të tëra dhe dhe të Allah Suha Natale jom esë në unës sajhat e snorune, sajha bilhak dhe dhe dhe jomul Khurrujsh atë dita kër të djojnë thirin e hakku të mërtetës dhe mënflirin e surit kjo është dita e dalis në cilën të, të qahën varët. Jo më të shetë ta kul, aldo am hun siraa, atë të ditë kur të qahët toka, kur të qahët toka dhe tyre, toka dhe varë dhe tyre, shumë shpejtë. Dhe li ke hashrun alejna jesirë, dhe kjo është i grumbullim për ne i thiesht, dhe të të tëndon, s'u hanu ta'ala. Grumbullim i thiesht, në më dhejnë që Allah e madhëruar, i grumbullon njërzit, vetëm e një thirje, me fryve në surit, duke urdhëruar, me levë gjithë i fryve surit, i fryve të surit, dhe rinjaren gjithë dhe shkojmë për në fushën e mahsherit, në fushën më të tina të debjë në logaribë për para Allahu Subhanu Ta'ala. I dhe shtu Allah i madhëruar ka qutur shtë ditë Jomul Arnë, i dita e pare të parëqikis për para Allahu Subhanu Ta'ala. Ka thënë Allah i madhëruar, Jom e idim të aradu në latëf thaminkum khafje. A t kur ju të paraqiteni përpara Allahut subhanahu wa taala nuk e fshihet ju vazhdim. Nuk e fshihet asgjë përkundër as çdo gjë edhe e dukshme. Do të dalë para Allahut të gjitha mështrimet që e bën në botë. Të gjitha ofendimet që i kanë në botë. Të gjitha padrejtësitë që e bën njerëzën në botë. Të gjitha gënjerstrat, të gjitha hilet, të gjitha pslliqjet, të gjitha kamatat, çdo gjë që dyna, e bën në botë, çdo dredhi, madje ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që tjitën e gjytimin do të vendoset një person, një flamur, flamur i traltis, dhe thuët kjo është traltie e filanit të birit, filanit të tashotin të, të gjithë njëzit pa përja shtim. Njithashtu të të fanulloj madhuruar, wa uri dhu ala rabbi ke soffe, atë ditë atë do para i qitën për para zotin të në soffe. Kanë tërguar dhjetarët, Një bretyrë është dhe haritë të më hasim Një cili ka shkujtur një liber Për ditën i gjukimit dhe bëni për shkrim Të që ditëshën për që një gjukimit E thotë, nërë të tjera A ditë kur të rinjallën kërjesat Do dalin të njerëzit në kokat e ulura Të zhveshtër, të zvahër, fa bërsunet Do dalin dhe kafshët Dhe e gërsirët Me koka të ulura Të trembura Edhe pëse e gërsira nuk amë bërë asni në gjunave dhe, dhe krimi Se pëse ka qenë kafsh Dhe nuk amë në gërit e ka loj më dëruar Edhe janë të trembura Edhe dërra dhiten të gjithë në safe Pas tyre do bin me lajket Edhe dërra dhiten në safe Edhe kur të mërë dhe të gjithë Të gjithë kryesat Për të pritur Logarin e tyre Zbërët Allah subhanu wa ta'ala Zbërët Allah në madhështin e ti Bi arshin e ti të cilin e mbartin të të melek Madhështin e tyre di vetëm Allah subhanu wa ta'ala A ditë as kush nuk fletë Të gjithë vetëm të gjojnë Sefse Allah i madhërua ta i ka të gjuar shumë dy njarë Dhe në të ditë djenë momenti që ata do të gjojnë Ata që do dothot Allah i madhërua me drecin e ti A i shgjëku e si me i dretë Nuk ka atë ditë rëshfete Nuk ka më qësi Përveç ati i cili vjen për para Zodit ti me zemrën e pastor, illa mën ëtë Allah e mi qaldin selim. Përveç ati i cili vjen me zemrën e shëndosh për para Allahu dhe me pun të mira, vetëma i është i cili të shpëtoj. Kjo është dita që do paraqit e njerëzi për para Allahu subhanu wa ta'ala. Ido shtu Allah i madhuruar e ka qëtu nuk të ditë jomu të gjemë dhe jomu të gabunë. Jo mullë gjëma dhe mëndita grumbullimit Kur grumbullohen Mendoj sa njës ka sot dërja 6 miljard Mendoj të 6 miljard njës të një i fushët vetme Këta e vetëm sot Por në, në brezën që kanë qënë për parë Dhe ata që kanë qënë për parë Dhe ata që kanë qënë për parë Dhe ata që kanë qënë për parë Dhe ata që të finë bastë Gjithë këta një i fushët vetme Së bashtë Kur të më lidhën gjithë Do afro djeli pr Gafo dill 1000 ose 2000 e pavokave të tyre dhe do shtohen nxehtësia e tij. Edhe do ti mbulojë dhier sa njerëzit në Ballë së Gjynavoj që kanë bërë dhe lum për atë që ka bërë Gjynavë topakta, që ka e, e, që e ka peshën e lehtë ditë, e mirë për atë që pesha e tij është e rëndë ditë, se kush e ka peshën e rëndë ditë ai është katrovuri, mirë për të. Edhe do të jam dhiera ndojë më dhuar pa na për gjithë krijesave që të shofin gjithë e ka qytur Allah jomul gjemë dhe jomul tëgabun ka thënë Allah subhanu ta'ala jom e jëgma'ukum në jomul gjemë dhalik e jomul tëgabun a ditë kur të grumbollohi, Allah i madhruar në ditën e grumbollinit a jo ditës dita atëgabun atëgabun mi ju në rabë bina fele gubën edhe gubën në gjuhën arabe quhet kër njeriu merën në trekti dhe humbet në trekti në ti kër e humbet kuat gubin edhe si do mos kër e jeshët madhin me një loj të shmimi i cili dhe me humit madhin e ta kër kuat gubin edhe dhe më thënë humbje kjo dhe humbje në trekti është humbje e bërte dhe mën kush është është ësht, ajo më Allah subhanu wa ta ta'ala në trekti në Allah në madhëruar Edhe shumis e njerëzit e t'il janë, përnda edhe i ka qytur Allah jomët të ghabën Dita e humbjes Dita ku të shikojnë shumis e dërmurës e njerëzit që ata ka njërë të humbur të kaloj madhuruar Në trektin e tyre që ata këshin bërë me vetet e tyre Përpëse është dhe njeri e shetë vetën e ti Dhe ose e shpëtonëta, ose e shkatëronëta është dhe njeri e shetë shpyrëtën e ti ose e shpëton ata ose e shkatron ose ja shet shejtanin dhe bëhet mik me të ose ja shet Rahmanit dhe bëhet mik u i tij. Pandoj ka thjutur Allahu madhuar youm ut-tahab. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thjutur youm al-faza'. Al-faza' jone rabetu tu tu thmari i pari ti bie njeriu kur kur shikon diçka të frikshme. Tmerri që i bie nga diçka e befasishme. Momentin e parë që quhet al-faza'. Gjithmer i pari Ka thënë Allah i madhurë për pesimtarë të vërtetë, të, të cilët, të në kërë punë njëa dhe nërpunë në gjunafën dënja. La e hëzën homën Fezaul Akbar, ata nuk i shqitson të merri imam. El Fezaul Akbar të merri me imam. Gjdo të merë në dënja, e shumë i vogël për para të merit ahiretit. Dhe kush e jefa të të të mërë, a i nuk të meronë të të mërëve dënjasë. A do nuk i vendos atë listë fare. Kush, ndërsa kush nuk e njeh vetë tmerr dhe nuk e vlerëson të zëmon e ti, ai tmerrohet prej tmerreve të dunjas ose prej gjërave të vogla të dunjas, të cilat një ditë me do të mbarojnë dhe atë tmerr që mbaron shpejt, kur se tmerri i asaj të dhillt nuk mbaron kurrë. Nëse për kriminalët sot Allah i mëdhëruar la Bushra jomi në muslimin, për ta nuk ka për gëzim, domethënë për ta ka vetëm tmerr të mërëja se i dite i cili ka plon njerëzit dhe imbulon atë të djersa. Vjendjeli pa në tyri dhe imbulon djersa, visaj imbulon djersa të mbëz, visaj imbulon dhe i në fyt, visaj imbulon dhe të veshët, visaj imbulon, imbulon djersa të të tësisht, në bas të gjunafej që kanë bërë, nësa besimtarët dhe vërpet, janë në njën e Allah subhanu e ta'ala dhe atë ditë më ka hije përveçtijës ti, dhe nukë për atë që pregatit dhe njerë për ata që e haronat dit, se harime se dite është e shkatrimin e ju në të vërtet, dhe shumize njerëzve për i shkatruarve janë. Njithashtu Allah më dëruar ka qëjtu e të jomë të të nandë, dita e thiris. E ka qëjtu e të dita e thiris dhe dit djetarët, kanë tërguar disa në syrët se e shqytu e dita e thiris. Dhe të Allah suhanu ta'ala, o janë tomi imni e khafu alaikum jomë të të nandë, o populli imni, Unë kanë frikë për ju ditën e thiris Ditën kur të thras Kur të thirët Të dani i filani I biri i filanit Për para Naut madhëruar që t'japu Nogari për gjynafët që ka bërë Për para gjithë këriesave Dhe nuk e nga tron kush Nuk e nga tron me lajke Për shkën të i ka i përson Një cilë është në të vërteti qëndim Të dhe pse e më mundin të njashë mësë këriesave Dhe edhe ndjenë vetë njëri u sëse të ndjenë frikën zemër e ti, kur të të gjoj e mërë në ti, të të dalë filani i birë i filanit. Gjithashtu disa ka më thënë që tirit dhe thuët, për para gjitë kriesave, thuët filani i birë i filanit, ka fituar me një fitore dhe një lumë të ri, në basë të cilës nuk ka për të pasu më humbje. Thuet, i biri, filani, mërpa, a dhe thua të final, i viri final, nërpa gjithë kërjesëve, ka hombër me një vumbje, që mbasaj nuk ka përfituar më kur. Shikoj e vetën tënde, se për i cilin për kërët du njerëzët e shërën të jeshë. Njëtështu Allah, suha në t'ala, e ka quaj të vërë të jomur fisam, dita dhe grërisë, dita në cilin do do grëritet njeriu për të gjëret më të vogla që ka bërë e jo më më të më vajat. Thotë Allah subhanu ta'ale, thë me jamën më të kale dhe rratin hajëra i jara, o me jamën më të kale dhe rratin shërra i jara, ku shë dhe pronë një të mirë, sa një tërmin kita jo, a i ka përta parëtë, dhe ku shë dhe pronë një tërmin të keqe, sa dhe vogël kjo të a i ka përta parëtë, të regohët të. që ka qeni prindzënzve të abdullajbë në shudin, ka qeni më i vogël i tyre, Kjo nëgari e shërënd, kur Allah në madhruar në në nëgari dhe gjerë në t'imta dhe në t'vogla, edhe përshpëritit e zemës, edhe shikime në bisot e syrit, edhe shdë gjëdo në nëgari dhe të dhe të të të të të të të nëgari dhe që nga e vështirë. Hua ka në mani hadhe në kitab i la ju gadiu sëgirëten, wala kabirëten, illa ahsaha. Dhe thonë atë ditë më të të simtarë, që farë ka të liberë, që nuk ka lënë asë të vogla dhe asë të më dha, vetën se i ka logaritu e to dhe i ka shënua të gjitha, ti ka shënua dhe të gjitha, edhe tëse mund t'i kesh harruar ti, dhe të t'jepet dhi përgjit një gjukimit, ose me të djathën ose me të majten, dhe dhe dhe vetë, e do t'i rezoljë vetë gjënafët e të uaj që ke bërë, për para Allah, subhanu at'ala, i krak kitabët, këthabin e fsi këlljom alejka hasibash, Lëtëzohi i dibën tëndës Ti vetë një afton për vetën tëndë Si logaritës Logaritës vetën tëndës të shumë se ku je Gjithashtu ka thënë Allah i më dhëruar Fë ëmë më në u t'i e kitabë O u b'i e mini Fë i e kulu ha U më këra u kitabë ja. Edhe i person të cili t'i epe Dibën me dorën e t'i të djafë djaf, ja, po, I epe nga djafë A i ngrirët e ladë O t'ot njerëzve O njerëz Ha U më To janë punë të mirë që kanë bërë unë në dynja Kursa ati të cilës të jepët Libri me të matën Hajdo të afshefi e ta Sepse ashtë i shkatorruar Sepse në të janë të gjitha të palarë Që ka kryre në dynja Kjo është dëftesa Apo diploma e vërtet Në cilën kur shvitole e ishtë vituar Dhe kur shumë a ishtë i humbur Ndërsa diploma dhe dynjas Të gjitha Jam pavler, lagin e janë po vlerë, më rryeton lagën e ti ulëngun se nuk bën dovit te Allahu din e gjykimit. Nuk do bën dovit te Allahu din e gjykimit. Por dovit do bëjn vetëm ato punët e mira që i ke kryer, dhe ato fjalë mira që i ke thën, edhe sadaka që i ke dhën, edhe ata nasi që ke falur, edhe ata xhirim që i ke kryer. Kto era to që do vit te Allahu subhanahu wa taala. Edhe shtu vllajma dhe uaj ka qytura ditë Jomën gjithë dalë, dita e dialogët. Ka të nëllohë, subhanën e ta'ala. Jomën të atikullu nefsin të njëa, dhe do anë nefsi ha. A të ditë dhe bi, gjithë do kush, dhe dialogoj për vetën e ti, dhe mund dhe, dhe mbroj vetën e ti. Dhe të mbroj vetën e ti, që të shvëtoj. Por, kush merët me logari dhe dialogohet për gjënave që ka përin, dhe shkohet. Këta ka të në profetë, sallallahu aleyhi wasallem. Një dhe është të regohet një had që gjithë dhe kush dhe thotit në edukimit vetja ime, vetja ime në të meri, në të meret e në dhajgjë dhe shikojnë i dhe shtu alloj madhuruar e ka qëjtu e të jomën haq ka dita e të vërtetës, dita në cilën dhe bërdetohet, shdoj gjë si që është në të vërtet që fa ka qene fsheh të të nëzirë alloj madhuruar që fa ka qene pa drejt do të vendosë alloj pa drejtësin do të, të, të qëjnë në, në vend në vet Shpaguhen me njëri tjetin Në bazë të sevapëve të gjunafëve të tyre I dështu e loj madhuruar E ka qytur e të jamë të pahme E ka qytur e të pahme Se fele të tamë me gjunë në rabët Dë të të të e që përfshinjë dhe gjë Në mund të meri sajnë Dë përfshinjë gjithë universin Dë të kaplojë dë të mbulojë të gjithë Pra ne e ka qytur e loj madhuruar E të të të të të të të të të të të të të të t edhe kur të dhij, e të të amë, ajo që ka planu, gjithë gjë, që është më më dhështohër, që është gjithë tjetër, jë me i dhijit edhe kër insanu anna lehu dhikra, atë dhijit do kujtohet një riu, do kujtohet një riu, atë që ka bërë në dhënja, por më ti bërë më dhëbik për kujtini, po qesa nuk është për kujtuar që në dhënja. Gjithashtu alloj madhuruare ka qëjtuar të e jomë Saha Dhe Saha ka më thëmë djetarë në gjurë në arabe është qëjtuar t'il sepse joj shurëdhën beshen nga zhurma e madhe që kryohet atë dit Gjithashtu alloj madhuruare ka qëjtuar të e jomë dhim dita e shpërblimit ma e niti jo më dhim sënduës i dita e shpërblimit në cimin e shdo kush da shpërblehet Nëse mirë, mirë, edhe nëse keqë, keqë. Edhe nuk parënohënë Allah i madhurë justifikimin dhe atyre që duhet justifikohën të. Mirë ashtu Allah s.w.t. ka qurët edhe jomën hasra dita e pendimit. Dita në të cilën disa premonës besimtarët dhe ka pëshoj duhet dhe tyrën e pendimi. Jomën e ja abdub dhalimu ala jedej, jekullu ja lejtenit të fatumar rasulis e bila. Atë të ditër kërmizorë të ka pëshojduar të ti nga pendime, e të të ahë që lukdoj që rrugën e për vetit. Ja ojnë e ta lejtë e një lëmët të khit fulanën khalila. Ahë i mjeri unë pëse e bëra filanin mikë. E kjo të regonë që mjësia e keqe dhe shëqëri e keqe është një në shkajqet që e qonë një në humje. Përna e të shikojsh dhe njeri për nërëse me këshu qërohat të të të qi, edhe pështi në Ramazan sepse Allah u madhuruar në këtë muaj ka lidhru shëjatimet e gjindhve ku se shëjatimet e njëzë bërë dhe në për tokë janë të lirë edhe në këtë muaj përnda e ta edhe në këtë muaj e redni për të bërë shkëtërim i deshtu Allah suhanu ta'ala ka thëmë për këtë ditë o endhiru një me lë hasra parële më roja ta për ditën e pendimit kur po veti sa ose në parën e mëroni për ditën e pendimit tregon që atë ditë është me dordet ditë e rendit edhe të gjithë njerëzit atë do të pendohen edhe besimtarët mos besimtarët do pendohen pse nuk kanë ndjekur rrugën e profetit kurse besimtarët do pendohen pse nuk kanë kryer mjaft mirë apo pse nuk kanë më shumë e ngelgur mjaft me gjunafat edhe pse nuk kanë adhuruar Allahun mjaft. Prandaj edhe ditë për të gjithë është ditë pendimi por nuk bëndë dhe vitëllim i dhe shtu Allah i madhuruar ka që që jo më të telat ka thënë Allah i madhuruar lijun dhjera jo më të telat për të paremëruar ditën e takimit është dita në të cilën njërë zi të takojnë Allah s.w.t. Ta dhe dalën për para ti dhe lomë për atët që të ufrohat për Allah dhe e ka frik të kimin Allah që të bot edhe rend edhe punon punë mira për për të dalis bukuruar për parë Allah subhanu wa ta'ala, dhe mirë për atë që e harron ditën e takini të, të Allah subhanu wa ta'ala, se pësa ishka të rompet në vetën e ti, edhe asë kanë tjetër, gjithashtu Allah madhuruar ka qynduar të jomun gashje, dita që mbulon është në gjah, e shënë gjashme me një përjemër në përparshëm, nësë Allah më në madhuruar në arruaj në eme edhe të gjithë besimtarët, e mirësimin ti në të merët asajnë ditë Alhamdullahu, salatu, salamu, ala, rasulillah, wa ala, alin, wa sahme, gjuhain Këtë nëlloj madhuruar për, për pësintarët e vërtet Toa qahën nëlloj shërëdheri këlljom Ola qahën nëmbra të vasuruha Alloj madhuruar i mbrojti ata nga shërri i asaj dite Këtë ditës gjykinit Edhe u dha atyre njërsi edhe lumë të ri O dhata e mirësi që dallohet në fytyrat e tyre dhe u dha lumturinë e përhershme të rifutja në parajsë. Një poet arab ka bërë një përshkrim të bukur në një viersh në një viersh të tijën të ditës së gjykimit, unë do ta përkthej atë shkurtimisht se shoq ka thënë ai, "Pot, përfitoje vetën tënde o i mashtruar, në ditën e gjykimit kur qielli përcahet." Kur dielli të rrotullohet, dielli i ditës rrotullohet dhe tafrohet mbi kokat e krijesave. Kur yjet të bien edhe të dhe të largohen e të, të hiqet drita e tyre, kujtohet se kur detet të shpërthejnë dhe nga frika e Allahut madhëruar të bëhen si zjarri i xhenemit. Kujto kur malet të shkulet nga vendi i tyre dhe të shikosh ato duke hecurs si ret. Kujto kur devët të bien pas zotrimtë të tyre on për shkak se gjithë gjithë shfitëtyr janë janë boshatisur nga që gjithë krijesat do vdesin. Thot, kujtohet kur kujtohet kur egërësirat përpara Allahut të grumbullohen edhe të thonë me lajke ve ku për ku jemi nisur. Kujtohet kur besimtarët e devotshëm timortoj Allahu subhanahu wa taala me hurin, me huriet e xhennetit, të cilëve të cilat i ka zbukuru Allahu subhanahu wa taala me froftëtyre. Kujtothot kër Vajza e cila e shvarosur i gjau Të përjetet atë dit Se që faj gjunafi ka bërë Për të si na jo shvërar Idhashtu kujto kër Allahu subhanu e talë Me madhashtin e ti të palosi qilin Me të djafën e ti Se si që palosit libri i hapur Kujtoth kujtoth që dhashtu kër Librat Librat të bie njerësën e duar të tyre Edhe të shfaqet atë dit dijen në llogarisë çdo kush edhe t'i api atë do mund t'i jepet hakun që i takon sipas drejtisë së Allahut subhanuhu teala kujtohet kur libra të shpërndahen e të fluturojnë dhe për besimtarët mund të të shfaqet për çdo këndull dhe për besimtarët gjithashtu e vërtetë që ishte fshehur për ta po kujtohu kur qielli të zbulohet edhe të shikohen të zbulohet qielli vërtet do mund të shikohet rubullaksia e tijve kurto kujto kur xhenemi të ndizet dhe zjarri i ditjet të forcuar dhe të shfryjë kundrejt dy na fëqarve dhe kujto kur xheneti të zbukuruar dhe parfumosur për atë djal për atë djal i cili ka duruar për një kohë të gjatë në sfrova të dynjas i dashur ju kujto kur fëmia foshnje në në barkun e nënës në foshën që xhenimi thon foshën që ka qenë në barkun e nënës në Kujtohë dhe kur foshnja të, të lidhet pasnëme se ti nga frika e dënimit të asaj ditë dhe zemë e ti është me ruar. E me gjithse, dhët aji nuk ka bërë asë një gjunaf dhe asë një krim. E si duhet jetë gjëndja e ati personi i cili ka bërë gjunaf dhe kohë dhjata në ditë. Nusë Allah në madhëruar të në ruaj nga të meret të asaj ditë. E dhe ruaj të e vërtet nga të meret të asaj ditë dhe bëhet duko pregatitur para ditë si shtëtë omejë dhe dhe laun mu sot është dita e punës nesër është dita e logaris sot ka punë dhe nuk ka logari kurse nesër ka logari dhe nuk ka punë pra ndaj punoni për atë dit që të rëndoni përshore të uja që të dinë me parë Allah subhanu e ta'ala nëse vabët shumëta që të shvëtoni edhe nuk duhet ta në mlefsoj njeriu as një të mirë që e bën se nuk dhije se ko e fiton më shirën Allahut në grua e fitoi mëshirën e Allahut, e fitoi mëshirën e Allahut. Pasi ishte besimtarë, por kishite gjinoftarë, e fitoi duke i dhënë për të pirë ujë një qeni. Një person tjetër e fitoi mëshirën e Allahut duke lëgëruar diçka që mundon njerëzit nga rruga. A dhe normalisht kur kthesh tek njeriu, më të mdhaja se këto janë mësimi i Allahut subhane ve teala, ta tash namazi, tash agjërimi, është sadakaja edhe shdo për tjetër të cilën e ka të cilësur Allahu Subhanu wa Ta'ala në Koran edhe profetjës sallallahu alaihi wa sallam edhe të ruëm nga i gjunafet të cilët e rëndojn në peshojnë e rëndojnë në peshojnë në purë vë të qia edhe qënë një ju në gjëhnem nusë Allah unë më dërruar në bëjë për besimtar vërtejet dhe në në lërgoj në të mere sa i dika Allah